Шапочка стоїть на тому самому місці зі спущеними руками, як засуджена, згладенько, сумирно зачесаним волоссям, непорушна, застигла. Потім помалу вона всім тілом повертається в мій бік і рівно, ледве посуваючись, простує до мене. Очі в неї спущені додолу, у дівчинки, що йде до батька, який зараз має сварити її. Вона зупиняється проти мене і, злегка похиливши голову, підводить очі. Милий, знайомий дитячий погляд, дивиться і жде чогось. Мене невтримно тягне схопити її, зім'яти всю малесеньку грудочку і пригорнути, як дитину, до грудей. Раптом вона стає навколішки переді мною, бере мою руку і, обнявши її обома руками, притуляє до своїх грудей майже біля горла. Сама мовчки крутить головою, коли я хочу підвести її, і уважно вдивляється в мене. Її лице за світлом, тільки очі, підняті догори, поблискують у тіні відбитим світлом лямпи. Розкажіть, коротко, відривча сто й ледве чутно говорить вона, вона знає, де я був. Не хвилюючись, майже спокійно я оповідаю. В деяких місцях мого оповідання її руки потискують мою, і від цього я забуваю, про що кажу, і почуваю тільки її руки на своїй та на її грудях, що рівно здіймаються. З'являється зараз почування гарячої шкоринки, і я пам'ятаю тільки те, що переді мною стоїть на колінах шапочка, близька до мене, рідна. Вона вже входить в моє життя, поділяє його. І коли я оповідаю далі, не в мене ні гніву, ні роздратування на Клавдію Петрівну. Мені смутно за неї, жаль до болю, і хочеться зробити все, щоб їй було краще. Ці напухлі пересті шпалери, тепле вогке повітря крихотних кімнаток, наївні бідні плахти, листівні картки на стінах. І вона самотня, з двома дітьми, безпорадна, не пристосована до життя на шиї сестри такої ж десь чудачки, як і сама Клавдія, без надій і перспектив у будучність. Що тут дивного, що вона, може, проти своєї волі хотіла втримати мене цею дитиною. Шапочка дуще притискує мою руку до грудей, немов показуючи, що нікому не віддасть мене, і зараз же пустивши очі додолу, тихо каже: "А «З ним як? Так, як я сказав. Звичайно, матеріально допомагатиму. Але не через те, що почуваю себе обов'язаним. Коли б я в цьому вважав себе обов'язаним, тоді й усе інше інакше було б. Просто з особистого чуття, співчуття до неї. Це найвірніше рішення питання. Шапочка мовчить і дивиться мені на коліна. Я чую, що вона ще про щось хоче спитати». І ви... і невже ви зможете? Що саме? Віддати їй зовсім, а що ж я маю робити? Власне, я міг би ще предложити їй віддати його мені. Я раптом помічаю, що ми обоє весь час уникаємо слова «дитина» – «син». Це мене хвилює неприємно. Але ж я знаю, вона сина ні за що не віддасть». «Одняти я не можу, я незаконний батько, віднімуть і ще засудять за крадіж чужої дитини. Що ще? Жити з нею, як з жінкою?» Я усміхаюсь. Усміхаюсь так, як усміхався б, коли б мені запропонували стяти мою голову і жити далі в такому стані. Та ще тепер, кажу я, нахиляючись до її голови. Шапочка довгим, міцним потиском стискає мені руку і пригортається до неї щокою. Я підводжу її і хочу притягти до себе, але Шапочка напівзаплющує очі і крутить головою. Ні, неголосно каже вона і встає. Не треба. Через що? Через те. Я, не випускаючи її рук, дивлюсь угору, ледве схилене до мене серйозне, притихле й немов злякане лице, й нове, тривожне хвилювання закрадається в мене. Шапочко, а коли... Почнемо наше життя. Шапочка, ніби сподіваючись цього питання, тихо рівно каже. Коли ви влаштуєте і перевірите з тою, що ж улаштовувати і перевіряти? Все перевірено. Ну, остаточно і зовсім. Добре, значить це питання кількох днів. Тоді почнемо? Так? Так, дуже серйозно і ледве чутно відповідає шапочка і помало визволяє мою руку. А тепер я піду додому. Ви не проводжайте мене. Я хочу побути сама. Добре? Я проводжаю її тільки до вихідних дверей. Вона майже не відповідає на мій довгий потиск. Тихо та привітно всміхається і сходить вниз. Я довго стою і дивлюся, як спускається все нижче та нижче біла, дорога, Тепер близька, близька шапочка. Просто з суду я йду до Клавдії Петрівни. Дерева в матово срібному інеї. Днина їм листа, але соняшна. Через те на небі на місці сонця стоїть величезне жовте коло, мороз не мороз, а холод пронизуючий, уїдливий, вогкий. Я мерзну в шубі, але мені до вподобається погода. От потягає димком багаття, десь за рогом вулиці гріються. Брязки бренкають бренькають на візничих конях глухо, меланхолічно. Постаті й обриси предметів тануть у тумані, а в шапочці в кімнаті тепло, затишно. Вона сидить і вчить милі іспанські слова, часом прислухаючись до передпокою, чи не дзвонять. «Шапочко, дівчинко моя!» От двоє карапузиків, вимахуючи руками, біжать на коньках по тротуарі, зі страхом дивлячись на прохожих, боячись в'їхати їм у живіт. Треба з шапочкою піти на ковзанку, тепер можна, тепер усе можна. Тополі білі, струмки, як розмальовані морозом, узори на шипках, вдалині зливаються з туманом. Тепер друга година, на вечір імла розійдеться, небо стане червоним, як кавун. Обідати не буду. Від Клавдії просто піду до шапочки, а там Марія Пилипівна погодує мене. Ото роззявлять вони роти, як повезу від них шапочку. А головне, треба з Клавдією по-доброму. І взагалі все тепер добре. Не розумію, що я такого страшного знайшов у цьому всьому. Звичайнісінька ж історія. Сходи сьогодні не видаються мені такими страшними. Пахне поганенько, це правда». Але в цьому є щось студентське, і квартира суто студентська, трошки вогкувата, брудненька і без претензій. Очиняє якась панна з дуже грубими червоними губами і вузенькими, як бритвою прорізаними чорними очинятами. Вона в коротенькій шубці. «Клавдія Петрівна, дома? Дома, дома! Прошу! Клаво! До тебе! Роздягайтесь, будь ласка!» «Ви, здається, вчора забули свої калоші? Я сестра Клавдії Петрівни. Дуже рада познайомитись. От сюди. Клаво!» На порозі першої кімнати з'являється Клава з розгубленою, змішаною усмішкою, яка нагадує мені той час, коли я приходив до неї ще до нашого зближення. Вона так само розгублювалась, хоч і чекала самого ранку». І тепер, очевидячки, вона чекала не сама, а з сестрою, яка метушиться схвильовано, смішно тупкається навколо мене й наївно пильно вдивляється в моє лице своїми вузенькими очима. Руки й ноги в неї великі, чоловічі, голос грубуватий, сама смуглява, як циганка. Правда, її грубі випнуті губи швидше нагадують муринку. Дуже до лиця їй було б кільце в ці губи. «Ну, посидьте ви без мене, мені на лекцію треба», – раптом заявляє вона і простягає мені руку. Я потискую її руку і бачу, що в неї надзвичайно гарна, добра проміняста посмішка. «Мила у вас, сестра», – кажу я, коли Клавдія, замкнувши двері, вертається до мене. Правда, зрадівшись, здивовано, але так само з замішанням, говорить вона, і відразу, міняючи тон, потупившись, починає. Якове Васильовичу, я дуже винна перед вами за вчорашнє, я не повинна була, ну-ну-ну, не треба, поспішно встаю я, і, наблизившись до неї, дружно торкаюсь руками до її плечей. Не ви винні, а я. Це по-перше. А по-друге, що було, то було. Говорімо про те, що є, що має бути. Я дуже радий, що ви не маєте на мене серця, і тому давайте поговоримо мирно, лагідно. Правда? Клавдія Петрівна уважно придивляється до мене. Щось на моїм лиці збиває її з пантелику. От ваші гроші винувато. З ніяковістю простягає вона мені конверту, яку бере зі столу. Добре, давайте. Це питання все одно треба ґрунтовніше обміркувати. Ну от, у сусідній кімнаті чується легенький писк дитини. Клавдія Петрівна робить злякане лице і кидається в ту кімнату.